Állítólag ezen az úton mentek az Istenek a tengerhez, hogy találkozzanak Poseidonnal, mondja. Odysseusszal. Jó, akkor vele. Nagyon szép itt. Már értem, miért ezt választották a földiekkel való kemeredésre. Ez itt a menny és a föld találkozása. Annak idején szerettem a görög mitológiát, vagy római? Már nem is emlékszem. Római, szerintem nagyon hasonlóak. Mit szerettél benne?